مولانا مبتی تو بخمت سے دورہ تفسیر کنان دا ایک سو چی نمبر کیسد چپا محلہ بلرخی المرغوز کی بیس نو دوزارات کی شعر ہے ندید ملائی دو پتایا ستائی انشاءاتی تولی سنت کیسد این سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پیازانی زیمین چوک جانگیرار اور صحابی روپرائیٹ اور انورشیت موبائل نمبر زیرو سو ایک ستاون بس ایک سو چه بزرگانی دین اغیر ڈاگوس لولی تبلیغیانا چو ایجی اکبر یوسف صاحب چه وفات که ده نیخ پلو داگه تیوه چه زبا سبا وفات که گم مشوره او پیدا غام زبا سبا وفات که گم یوسف صاحب لوی عالم تیر شوه ده داده جو پس بیا لکه یو تڑی وی اڅوا فات کې چې زما صباح مړې کما وی وته چې نانا جی تا ت ډېر کار پاتې ر ملګرو وتاوي وی تا ډېر کار پاتې دي دعوت تجی ډېر کار پاتې دي وی هغه چې خیر بس داو پوره شي نانست تاسو ته تا ضرورت ته نتاست تا ته ضرورت ته تا تاسو داو کې چې تاسو سپل حال مم لېږې دا بره دھمر کو بیا <تصف> مشوراو کړه وی, مشورا وی چالو مشوره کړلو کې کتنې دِن رهم مشوره وکړئ چې څور راځې پاتې شوم بیا آغای مشوراو کلا او سواق پاس چکم دنو بیا آغا وفات شو او پات شو دا کل ذالکا گپون و, و شپون من الخرافات والواحیات والزرطلیات دیتو ای آغا دروغا چی اغا دوک ادم ناخلی دا چیتا پتر زبا کلم لیگم خواه بل بزرگ وی جیر آغا او خپل لغت چکم دن موریدو خپل لغت ایو پیرتا چیزا با یو ابتباد ملیگم آن او د جمی پر از باندې بمړېګم پیو جمی وته وی چې بل جمی باندې بمړېګم ومان تدری نفسو بی ای ارغ تموتا او یاره چې بل جمی رااله نو پاره باندې مرشو و یاره په صالح عمل باندې رات کړي دا سلیفه کې د لیکلو کوو بنا کوو چې سمره درک زوري نو زولې کتاب چې تا هي زوري مونږ به کو مونږ به کو زمون کار داده چې مونږه خالص د الله توحید بیان کی. کار چې د الله توحید خلاف خبرې لیکلې دارې کم ځانال چې وي یوه پته بعد بمړې با ګم موري تپاتاوله تا کې دا بیا مر شپه کارو بل راځي اوراغه سهار راځي پیرسه توای چې زو مازیګر مړېګم او هغه بیا مازیګر واپس شو دارې کم ځان راوستل دارې کم ځان پکې راو باسل او دا چې شروع کې پکې پا خرافات پات اجي عبد الوهاب سے وې چې زو چې چی کمدنو دنو پاريشتې را لې ومانه روح واغسته نه چې ما روح وړه نو دې طرف نه پرښتې روانې او دا غي طرف نه پنوري پرښتې رالې <سؤال> وتوی چې و دې ته کار پاتې دی یا نور پرښتوه وتوی چې نه د وخت پوره شوي دی د دې وخت پوره شوي دی او بس دې وو چې کمنن او بس مونته حکم دا سي نه د دې دنیا کې کار پاتې ویا پرښتې چې کمنن بیا الله وو کومه کو دې چې ما ته پته لګې دا چما ته پاتلا کېده د پرېشتو جانګو او بیا غره ماته راغې بیا را وپښو چې د دنیا کې ډېر کار فاتره اذا جاء اجلهم لا يستخيرون ساعه ولا يستقدم دا د قرآن کې وایې دا د قرآن کې نوېلې اذن بیا رو هوته او دوته بیا لته قتل چې دا سکیږي او sene کیږي دا زتلیا خلق ته دا د خدمت ده او دا د خدمتو چې رټې مولا ګولې ده ګوټه چې دالانه د کې دوی یعکینو د مخکې په نن کې دوی یعکين دا ګوټه دا یعکين جوړول دی خلکو لا د دا تر داوتکار پاتې ام بیاو باندې چې کمندنو مرګ راغله دي دا غي چې نیټر راغله ده نو غن نه مخکې کیږي کی نورستو کیږي عادت د دنیا کې چې کمندنو کار پاتې نو غي د دنې ټا کې تقدیم او تاخير کوي دا الله د قران د نصوص خلاف تيږي او خیر ده د ته پاتې دا ټول خرافات تي واهیات تي کله یو کله بل په دنیا منګړت روایات په پزاله صدقات کې او دانغه پزاله حج کې پزاله دروت کې په دنیا منګړت روایات تي او بس آ خطا شوه دي خطا شوه دي آ معذور منګنو لیکن نن سبا دا خلق چې دانش تي او دړې دړې پټکی ولې دی په دې کې ګرځي نه په دې باندې نو پوې چې دانش ناروا دي نه په دې نو پوې چې دانش ناروا ولې خو د د عالم خلکو ته سره پارا اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى عَلِيمٌ خَبِيرٌ عِلَمُ عَلَدَي خَبَرْدَار ہمتیازات دو صورت ممتازو پا موائزو دو لقمان بانده دارنگی صورت ممتازو پا دلیل دو مشرکی نو بانده چه الاحوا اتباعو الاحوا دارنگی صورت ممتازو پا ماږي باتي 500 باندې ان الله عنده علم الساعه پا ماږي باته 500 باندې صورت ممتازو پدې باندې پدې لفظ د الله باندې چলাই يجزي والدن عولده اس بدلا و شو بیا یو بل صورت ممتازو پدې باندې 6 الله اکبر و دریا اغنیش یو داټولې ونی قلمو نشي به همداله الله صفات نه ختميږي پدې بیان صورت ممتاز هو دارنګي صورت ممتاز هو پدې باندې وا ازبغا আলাইকুম نعمتو نعمتو ظاهره تا الله در باندې خپل نعمتونه وافره کړيدي دارنګي صورت ممتاز هو پدې قول د باري تعالی تو امینان ناس میشتری له والحدیث صورت ممتاز و پدے باندے چینان کرل اصوات لثوت الحمیر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می تنزیل الکتاب لا ریب فیه میر رب العالمین مکی سوره سجدہ ته ترتیب دو قرآن کریم کے دو درشم دے پس دو سوری لقماننا او ترتیب د نزول کې پچتر لمبر دے پس دو سوری مومنوننا رابط دما قبل سورت سوری لقمان سرا پگنو جوبان دے دے علتام تر غیب للقرآنو دلتام تر غیب للقرآن دے حالتا نفی دعلم غیب وانو دلتا همو نفی دعلم غیب دا آیات لمبر اول کې الله اللہ اکبر اللہ وی صلى الله تنف ثم اخفي لهم من قرة عين دارنګې حالت داو چې د قران نه ایراد کړي آیات لمبر 8م کې د قران نه ایراد کړي نودل توم دل تداګه کس حکم بیانوي چې دا لوی ظالم دی آیات لمبر 28م کې چې د قران نه ایراد کړي نو لوی زالم دی دنه بل زالم نشته دارنګې الله اکبر التا هم علم غیبو چه دا خاصة دا باری تالا دا نو دلتا کی وی زالک آلم الغیب وشهاد الازیز الرحیم دارنگی آلت داوی چې بغیر دا ازبابو چاته پته نه نلگی آلم الغیب یو الله دے نو دلتا نفی د شفاعت قهری چه گورا دا قبرونو که چکم پرات دی دی چې تاسو وایي دی رارسې دی زمونږ شفااتې کوي الله وي هغی ته پته نشته خبر نه دي نو شفات به در لوکې شفات ب قبرونو کې خبرونکې پته ورته نشتې دارنګې الته علهې کرلو عله یا آلییا نو دل تفاغیبانې تفری کوي چې دا هرسه الله کړی دی نو بیا او کولیوم شي۔ نو بیا شفارسی جوړول ته ضرورت څه دی مالکوم من دونه می ولی او ولا شفی هیڅ قسمه شفارسی بده ګره بیانې او شفارس د سوک نه شکولې رد کای فشفات قهربانې الله اکبر او رب دې اسمی در دې ځایه پوره شوه داوادو سورته نفید شفات قهرې او دا ذکر کئی آیات سالو رمکی مالکم من دونی مولی ولا شفی نبای دای دستا سو دا پارا دا اللہ نماز سوک دوس نسوک شپارسی دا اللہ نماز سوک خلاسوالی نشی بیا ستا سو دا پارا سوک دوس و بیانشتے کشر کوئی او نبا ماز سوک شپارسی بیا مو دا اللہ نسوک نشی خلاسوالی خلاسد سورتا سوره د دو بابونه دی اول باب ا د آیات نمبر 27مه پورې ده دا آیات نمبر 27مه پورې او پدی کې اول اوله خبره ترغيب ال قران دويمه خبره زجر منکرین ته آیات نمبر 3 کې او دریمه خبره درې دلایل عقليه سلورم پنزم اوم کې زجر پینکار دا اخیرت بانده لسم که تخویف اخراوی دو لسم دیار لسم سوار لسم که بشارت پینزل لسم شپار لسم اول لسم کی او تقابل بذکر که اتل لسم نول او شلم که او تخویف دنیاوی یوشتم کے او زاجر دوشتم که او دویم بابو لقد اتینا موسل کتاب د دروشتم نا ترخه را پوره پایه کې شپق خبرې دي اوله خبره دلیل نقلي د موسل اسلام نه طيبس کې 24 کې تخویف اوخراوی او درېمه خبره 26 کې تخویف دنیوي ستائیس کے تخویفِ دا دلیلِ عقلی او 28 کے بیا زجر او بیا تیس کے تسلی نبی علیہ السلام تا او دی سورت کے دغ دعویٰ چھے شفی اللہ تعالی دے گورا اللہ وی شفی زیمہ شفاعت کون کے نو سا مطلب یعنی مطلب دا چې ضبه په خپله شفاعت شاتزن کوم نو الله د شفی مطلب دا ځان ته د الله شفاو په خپله د الله معه هغه عزن دی د بندگانو په باه کې نو شفی ظیم چې زه زن او کوم الله به شفاات کېږي. قیامت کی اذن کوم ما کی نشټه دنیا کې شپارسيان جوړول دا مطلق شرک دی او د مشرکین د پاره په پا اخرت کې شفی نشته د موحدین د پاره به او و تفصيلو کما مره وفي اذهانکم قد قر او بتاو یادی سنا سما سورې فاتحه کی تفصيل کړه <خخ> الله اکبر داوا باب تفریقه عَلِفْ لَا مِّمَا الله والله, الله الله پوهږي پهماهدي وروپمانې تا نزیيلل کتابي ترغيبل القآ تن نزیل کتابي نازلی دلد دی کتاب چې ش ک نشتهري په دی کې د طرفا رب د مفلوقوونه دی او دی کې دا مساه کر کوئ معله کو مندونې میوللي والله شف ستاسوو شفا رسیان دقدرقبو کې نشته دی د قیاممت فررض باې شف قهري نشتهري یا کولو نفته جرو آي دا م وائی دا خلقو چه جوڑ کرده ده پیغمبر زان لرا دا زان نا دا قرآنی کریم بل او هو الحقو چه دا قرآنی کریم بلکه او آیا دا بلو بلکی هو الحقو دا قرآن کریم بلکل رشتیار طرفا درابستانا لیتو نظیر قوم دید پارا چو رویتو یو قوم لرا ما آتاهم من نظیرین داسی یو قوم چی نورا غلی غیتا سوک یرون کے من قبل کا محکستانا لعلهم یحتدون شاید چی دیلار امومی اللہ اکبر دا دا, دا دی مسالین او یروا چې ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی ویروا چې شفا ات قہریہ قبوریا شرک دے شرک دے او یا را دعوت وایا بیا سوریو نہ سا دا و کنا ها اولائے شفاعت نیند اللہ سورہ عمر کې بیا را واخلی بیا دی وای چې و نا بودہم الا ل یقربونا ال الله زلفا الله يرد په او کا شفاعت قہریہ قبوریا نشته دے اللهو دلیل اصلي نمبر 1 الله الله زی الله اللله تعله ز چې پ پیدا کلي داسمان او غسه چې په ماب د کې د پهشپګلم و کې بیاقایم شو بارش باندې معله کوم من دونی شتهستا سره پااره ما سواده الله نه میالینڅوک کار سازو والله شف نڅوک شفااد کوونکې شفی الله دی معناله معه شفا د الله خپل ځان تا د بندې ګو کې کېنا د زن د باری تعال نه اافله آیتا سو غن اپلاتا تذکرون آیتا سو نسیتنا قبلوی دویم دلیل عقلی یو دبیر الامر من السماعی یو دبیر الامر انتظام کبی دا کارونو من السماعی دا بارنا الى الارض ازمکیتا الى الارض ازمکیتا یعنی را کزی را نازلی ازمکیتا سم یارجو الیه بیا خیجی الیه دی اللہ تعالی تا فی یومن فا آغ الله الله واپس کیږي با ثم يارضوبيا به واپس کیږي دا طول کرونه دی الله تعالی تا فيو من پدا سرزکه كان مقدارو الف سنات شي به هغه مقدار داغه الف سنات زر کالا مما دا هغه قطاو دونا چشميره يتا تاسو د زر وکالو په مقدار باندې با یا و راځوی الله اکبر دا غه دا غرز کې وا بیا ټول کارونه الله توفشی او چې اغه رضوی پاغه کې بس تاس او حص قسمه شفیع قهري نوي چې په زور مو د الله نخلاس کی ذالکا دا مدبر عالم ده په غیب وباندې تمام غیب وباندې عالم ده وشاهادته او په سرګند سيزونه وباندې عالم ال عزيز ذوور اورد الرحیم مهربان ذوور اورد نو چې ذوور اورد سوکتی نه زور خلاص او نشي کوله شفيعي قهری نشته زکا زور اور الله دے الزی درم دلیل عقلی غباتشا احسن كل شین چې مضبوط کړه دے هر یو شی لرا خلاق او چې پیدا کړه دے غلرا او شورو کړه دے پیدائش دے انسان من د ښټینا الله والله د هر یو شی هغه پیدائش مضبوط کړه دے الله نو چې مضبوط کړه دے مضبوط بادشاہ دے نو داغه نو څوک په زور خلاصول نشی کولې او شفاعت قهریه شفا اتي قبوريا چې قبرونه کوي شفاره څه کيده نشته شركت شركت سو ما نسلو بیا غیر سوالې د نسل د انسان من سلالتين دو براق کله شونه مما امه هيني یعنی ابون نرمونا بیان دما قبل من سلالتين دو براق کله شونه یعنی امين يعني ابون نرمونا ثم سواو بیا برابر کله دلرا او پوکیه وانفخ فیه وفخوا له پد کې د خپل روح نه اضافه شریفو او پیدا کړه پیدا کړې دې تاسو پیدا کړې دې تاسو د پاره یا جاله ګرځولې دې تاسو د پاره اسماغه غو ناواله بسوارو سترګې وال افیدا زلون الله اکبر الله اکبر دا زلون سترګې دل در کړې دې د دې لدې د پاره در کړې چې په دې غوګ دا مسلو ورا چې شفیع الله دې دا لانا فزور سوخلا کې نشته دې دا غوګنی دل دې ل در کړې دې در کړې دې چه قرآن پا دی بانده اگراؤ دا مسئل ازدکا چې شفاعت قهریا شفاعت قبوریا دا نشتره زلی دیلا در کل دی چې پا دی دا غصو چو که قلی لما تشکرون دیر لگ دیا چې تاسو شکر اوباسی مانا نمو پزل بانده سو چو که چه پیدا کل اللایا ما پریاد بیو الله تکم ندی پا گنو مسئل دا توی دو آوری دا اللا اکبر ندی ترغو باندې حال می حق تو قتل او قران ته دی او قتل وقالو زجر پینکار د قیامت وقالو او وای دی او ویلو دی هر کلا چې موږ روخ شو کې ارضی فزمګه کې ائنا ظلننا اغبنا غیب شو منگا پز مکہ کے این نالا فی خلقین جدید انو آیا منگا با یو پا پیدایش نوی کے بل هم بلقاء ربهم کافیرونا بلکی دی پا ملاقات دخول پروردی گان باندے کافیرونا دی انکار کون کے مانا داد سمانید جاہلیت یو بل ظلم چې اغیبا الله اکبر او گورا خان بلا پا کیمال شوا؟ دیرا شوا؟ یو بالا مساله پکې مل شو الله اکبر ډیر زبردسته مساله حل شوه او ویل بن سورې یونس کې دلته کې ګوره زمانی د جاہلیت یو ظلم او غیبین کار کو د قیامت نه وی قیامت نشته ده قیامت به ناراضي او شفارسیان به جوړول نو چې قیامت مننا نو شفارسیان کمزایي کې جوړول دنیا کې دنیا کې ویل بن سورې یونس کې قیامت خو غي مان نه او چې کوم شفار اسیانې جوړول نو دا دنیا کې جوړول چې دا قبرونو کې کوم پراتھ اولیا انبیا بزرګان دا زمنګا شفات کوي الله تعالی د نن زماني مشرکین او اغه د ابو جال مشرکین دا رنګ دا غنه بره مشرکین د قوم نوح مشرکین اغه ټولو خلفا او صلفن د ټولو مشرکین او الله اکبر دا چغوا چغې به دا وی اغا مشرقینو پولو دغا چغوا اغای بام داوی اغای بام داوی چه منگا یو اللہ تا چغوا اغا مشرقینو بمانا خالقو مالک اللہ دے خوی دا زمن شفارسیان دی منگ دای تاوو دای اللہ تاوی او سو مشرقین دا سکی دانا گور اغای خو قیامت ماننا و ازا زولنا فی الارده ار کلا چه منگا روک شو پز منگا که بیابم لا منگا پیدا کی منګا خدامانو هغه خدامان نن نصرہ او شفارسیان نو دا دنیا کیو سورہ یونس کې ما ویلو د مفسرینو حوالی مال ته پیش کړی وی اوسم مشرکین دا څه وای د مشرکین نظریه دادا د اوسانوم او د پخانونوم دا چې منګا دیتو او دای الله ته وای منګا دیتو او دای الله ته وای اوسم دا څه دی همیشا د کنا نظریه راغلی دا الله اکبر او دا چې کمزان ته دیوبنديان وای دا دور دورته چوی موږ دګبنديان یو دا د دیو بندیان دګبمیان هغه هم دغه نظریه ده د برېلیانو دغه نظریه ده ا جال حق یا برېلی لیکي هغه وای وای سوق به دور لوي کما کلی چې یا به د خبر کې پروت چکه کمنو خدای دی وای منګه دای وو او دای چکه کمنو الله ته وای دغه خبره تسکین صدور لیکلی ده منګه دای ته وو او الله ته وای دغه خبره د زاروبای مولا پرې سالایي قبریا کې هملی کولې دا خبره مولا د ډاګیوم لیکلې ده دا خبره د دایو بل کتاب دی زیارت قبر اطهر 파ږی کې هملی کولې ده د مشرقینو بل یو کتاب دی پنجاب یو مولا لیکلې هغه کې هملی کولې ده چې ټولو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده خبره ابو جہلم کوله دا خبره چې کم نه نو د قومینو مشرکانوم کوله دا, دن زمانی او چکم دن دا خبر د نن زمانی مشرکین بريليانم کوي او دولمبري مشرکین دولمبري دیوبنديانو اغه يم چې کوم دغه خبره کوي او دا قطعي شرک دي او د دې په شرک کې د هیڅ چا اختلاف نشته دي د دې په شرک کې د هیڅ چا اختلاف نش دا اجماعي شرک دي علامه ابن الهادي رحم الله اغه ذکر کوي اغه وایي چا چې په دنیا کې چا ته شپارسیان وې چه دی زمان شفاره سه کئی دی قبرونو که او اگر که پیغمبر ذات ولی نوی فقد خالف اجماع المسلمین و نصوص او د نصوص د قرآن خلافو او د اجماع دی خلاف مسلمانان خلافو که فقد خالف اجماع المسلمین و نصوص القرآن دارنگه فتاوه اللجنا اگر اجماع را نکل کرد دی سو زایا چه دا اتفاقی کوفر د او دا دی مشرکین و نظریه وی دارنګ ال اتمام پدې باندې مستقل باس کړه دې او هغه اجماع را نقل کړه دا هغه وی من جعل بینه و هم مشفا چاچ دا اللہ بین الله و سائتا یذو ما توکلوا علیه و يسالووا الشفا کفاره اجماع چا چې د الله په خپل مابین کې واسطې جوړې کړي او هغه ته چې غوي چې تراو را سمغتاو ته الله ته وایا مونږ تاو ته الله تا او کفاره اجماع دا سره اجماع ای کافر ده او دغه خبره دغه خبره اول چې رسوم د جاهلیت ذکر کوي او عقاید د جاهلیت ذکر کوي نو علامه آلوسی شکری رحمه الله مسائل الجایلیا التي خالف فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجایلیا پاږی کې دغه خبره اول هغه ذکر کړه چاول چا ظلم او اول کفر د مشرکین مکه داو چې غي به شفارسیان جوړول او هغه قیامت ماننه نو چې شفارسیان یې مانلو قیامت نه منو نو هغه دا منو چې دنیا کې دا قبرونه کې چې پراتې دي دا زمو شفارسیان دي د دې وجې نه د حضرت عمر ف قول لیکره الله اکبر ډیر بهترین کولای و انما ینقزو اور الاسلام عروته اورا عروت من نشا فی الاسلام اِذَا نَشَا فِي الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يَعْرِ فِي الْجَاہِلِيَا شه زمانہ د جاهلیت کې پیدا زمانہ د اسلام کې پیداشو او زمانہ د جاهلیت او نو په نو د اسلام یو یو کړه براخلی او هغه به ماتي یو براخلی د اسلام ولې قران براغله د یوسو د پاره دی به هغه پیژنینا په بل به لګی او د اسلام هغه یو یو کړه به ماتي انما ينقذو الاسلام عروتا عروه من نشا فی الاسلام اذا نشا فی الاسلام من لم یعرف فی الجاهلیه الله اکبر دېما مالک رحمہ الله کول دي غو ایله یوسلہ اخر هذه الامه الا ما اصلها اولا د دې امت د اخرنی خلکو اصلاح به هغه شي کای کم شي چې دوی هم دا ول نه خلکو اصلاح کړوا او چې په هغه طریقه باندې بیان شي او چې شرک ایتو نه راشي چې د بوتانو وټوتا طاقت پته نشته د زمانه جاہلیت نه خبر نه د اسلام کړې ماته کلا بوتان او چې شفاعت نفی راشی داجی داد دا مشرکان نظریه داوا چې قیامت کې به منګه اغه چې کمند نو مونږ بخلاسی بیا واکه قیامت ماننه نو قیامت یې ماننه قاللو انلنا او ویلو د هر کله چې روک شوګه فمنکه کې آوب منګه په پیداش نووي کې بلکې د په ملاق د خپل پرور دی ګان بندین کار کوون کې کولی یا توفا کو مو چې رو د مګغا چې منقره ل ش دا په تاسو باې بیا خته سرب ته تورو جاوناوه پس بکلی شي تاسو او تفیل معکل موته اما سی اام ایقا س کې کلخ چه سنگ ای روحون سنگ اخلی او دلتا ملکو الموت دلتا ذکر کئی علتا نور پرشتی گنه ذکر کئی جمع راڑی نو ستف سیلی اتا دبیق مال تا کڑو اللہ واللہ دی رب ستا ستا وخاستا سوا پسکلی شای نو بیا بستا سو ایک سوکا شفارسی بیا نی قیامت کی مومن شخلا سولی دلتا دام نشتا دی ولو ترائز المجرمون تغوی فی اخرى وی ولو ترا که چای تو مجرمان نا سوخ کا تا کون کی به سرونه فلرا پن پر دربار د خپل رب کی ربانا وای بدای ربانا ایراب ز منگا اب ثورنا واسمنا اب یا اب ثورنا پوش منگا واسمنا واوری د منگا پس واپس کی من لرا چ عمل کو نک ان بے شک منگا یفین کون کیو یا قیامت من انشاء الله وکله قیامت کی پاس و ما نو بیا بده یالا اسمو لګوا فاس کې منګ عمل کو بس من قیامت منو بیا خټول منی د نن زمانه مرتدین چواته ګوره قیامت له سم عملو کا قبر کې عذابونه دي داسی دي داسی دي او حاله می برزخ ته قبر ده آوا چې کوم نه بیا اخرت ته څوک انداسی کی مالتن سوپری کړی راغلی دي التن سوپری راغلی دي علته چې پریګړي رالن <سؤال> تووله بیا داسې چینګ وینګر دی تبې څنګه بیا دا خود الله حکمت داره چې غیب او ساتي بیا بدایل ته منګا یا چين کو منګا وا پس کې والا او شي نه لا تینا که چرغه منګا لا تینا کله نفس خداوا که چرغه وخت منګا الله انسان لره خداه توفيق ده و لكن حق القول لكن ثابت اشوا وینا د عذاب د طرفه ز منګا هم حداګو ٹولونا, یعنی ٹولو پیر, میک انسانان او ټولان یعنی د ټولو مشرکین نه که انسانان ولکن ای ولکیل یابلو کومایده کثیر شوداسینو کوم کما غوښتینو هر یو نفس لپاره مداغ توفیق ور کړو الله الله جه نم ته بیالهای ټول او غځم اول ته بیاڅوکڅ ق اسمما شفې قری نووي فضو کوو بما نسیتون ویللی بشي ته فضو کو اوقی تا سو بماسیتون په سبب دا چې پریښ تا سویرکړ او تا سومللااقات د دی راځې نومولاات د دیې را ځ خپلی حه چې دادا دا ان نسینا کومبیشه کا منګه نسینا کوم پریښدو تا تاسو را په وررکې او اوسقی تا سوه ذااب دا میش ګئ ببیما بی ما کنتم تاملون پا آغا آمالی شیر کیاو پا سبب چی وی تا سوچے عمل مو کاؤ آغا شیر کیا چی مو کول دنیا کے مو شفارس یان جوڑول چی دا پیغمبر زمان شفارسی دے دنیا کے قبر کے منگل شفارس کئی بی ما کنتم تاملون نن اوسکی دا زاب او سنگا بوتای زوکو اوسکی وی بھائی کل نفس زائقت الموت کل نفس زائقت الموت یہ تو چکنا ہے چکنا چکناي وای التبام چکناي وایا پاگل اداروای چکنا جداره وایا راستہ داغه نه ده چکنا نه پنجاب ایوایا ها وای داچتا پنجاب کې غడేګه دلتا کې وعده چکنا دینه چلیګی دا کې خلکو لنه شور کوله شادوګیا زایدا حرامې پیدا یو کده حلالې پیدا وایز چیلنج کوم مې دیتا و مناظره کې لیه چیلنج دیتا و مناظره کې ته پیدا د حلالې نو د پیدا حال حرا حرامه چېجممهور محدسین وي او جمهور مفسرین نو چې دا حرامه ده او نبی للی صللا تو سلام چا چې حال اوله دا د کرای سوالی ټټو دی سوالی پ سر دی د د غ پیدا چلی جوونه کې چک چک نه چ و چ جوګ چکنا بچی ووایه د جانم کې بدی چې زو کوو ذا بلخل اوسه کوي بس س کوئ نو بس اگر به زهنم لجبو وید بیا براسی جنت ته داخليږي انما يو امينو صفان د مؤمنانو مال بشارته انما بيشکه خبر دا دا يو مينو بي اياتينا ایمان را دي پاتونو زمنګه کسانو اذا زكيرو هر کلاچ نشيت ورکلي شایل را پغي باندي غور زهګه سجده کون کې اول صفات غور زهګه دې سجده کون کې و کون کې وا سبحو او تسبيح بیانوي به حمد دې ربم دويم صفات شو سبحو تسبيح بیانوي پاکي بیانوي پستا یې نه د خپل پروردګار باندې او دای زان غٹ نگنی تکبر کوي تا تجافا جنوبو هم جدا کی گی سلورم صفتو تا تجافا جنوبو هم جدا کی گی ڈڈیر دای عن المزواج د زایونو د سملاستو نا یدو اونا پینزم صفتو یدو را رب با مخفل رب لرا خوفا و تما سرد یارینا و سرد تامینا ال ایمانو بین الخوف و الرجا ومیم ما رزقنا هم شپگم صفتا ومیم ما رزقنا هم او دا آغا مالونو ناچی ورکلی دی منگا دیل رایون پی کونا خرج کوی پلار دالا کی دا د دا توحید د توحید دا پاره لگی فلا تا لم نسن الله انعامات اخرویہ فلا طالب نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین پس نده نده پورایو نسطا نه متونو باندې چپټ کلیشوی دی دای دپارا دسترګو د اخوالونا دسترګو د اخوالینا آغ خيستا نعمتونه آغ مواله والله وای دین استرګونه مولا پټکړی دی او د یا خواله بيد دی چې کله دا مسله او من لا چی شفاعت قهریا شفاعت قبر یا نشته اعتماد په الله او الله اکبر الله وای دا سه خيستا نعمتونه چې سترګو په والله یا ثکم جزاءا ام كان يا من بدل دپا سبب دي چې د یامل کا او په سبب دا چې عامل کا شیخ کابل ګران آیبا دې ځای کې ذکر کول وی پایلمې لو کتابان دې خوشالي الله ور کوي او خوشالي ملاویږي ویدیک ندام ثابتیږي فلا تعلم نفس ما اخفيا نو علمینو کړه پټه ده ته په لاره پوکړې پاره باندې خوشالي الله بندر انسان زله کې چي خوشي د علم زوک او شوق ورسري ا په لاره خوشاليږي الله اکبر دیو جنا غي ذکر کول یستا درس کې داس ته یو خبره دی واورېده نو هغه بلکې چېستا نکې به چې خېستا خبره یا یو علمی نقطهستا ځړه کې الله واچولا نو هغه بلکې کته الله په یو خبره پواکړه او دی نه نو د قیامت پرسباندې بدانه وي الله تاسو کې یو دی یاد کې دام راځي وای زل مووده تو سویلته زل مووده تو سویلته <تصفح> به اي زم بن الله اکبر سنگ چه باغت تا پوست کولشن دا علمی نکته چه ری بیاه رکڑی دا غیت تا پوست بدنم کولشی افا کمن کان فاسقا بیانو دا فرق اخروی افا من کان مومنه آیا فسر چاسو د چیو مومن کمن کا کان فاسقه پر شان دا هغه چا به چویغه نه فرمان لا یستون برابر نه دا دواړه چره فاسقه او مومن دا برابر نه دی قیامت کې به برابر ني څنګه به تفصيل اس ګرا امال لزین هر چا کساندی مومن هغه څوک دی چره نفی د شفاعت قهری کئ او شفاعت قبوریه نه فاسق آغا سوک چې چه شفاعت قبوری امنی اما اللزین ها ارچه آغا سوک ده چه ایمان راڑو عملو کنے که پس دید پارا جنات الماو جناتو نا دا خیستا خیستا دی نو زولن مل مستیادا بی ما کانو یا عملون پس او دا آچه دی عمل کهو بما ما کانو یا عملون بی کانو, عملون, بی کانو عملون بیا بیا قرآن ذکر کئی دا بازی بازی کوره چیتایی بی ما کنتوم تاملون کانو یاملون جزاءم بی کانو یاملون نو ظلم کانو یاملون اید بیا بیا وای ادعایو یا پا کرا شی کہ میں جنت سا عمل خونه نلی نو دا پر بدوملی ری په بدوملی خونه نرے گیرین چی جنت پر عمل خونه نلی اللہ وکبر نوسلان بما كانو من ما سياده په سبب د اچ دی عمل کا او اما الذين ورجا کسانه چې نه فرمانی کړی دا پس تکا ند د دې اور او نبید د دې د پارا کس ما شفاتی کل کلم ارادو هر کله چې د اراده وکي یخرجو منا چو زی دې د جہنم نا وا پس کا ول بش دې پاره کې او ول بش دې تا چو سکی عذاب د اور اغا چې وای تاسو چې نسبت د دروغ مو تُم بِهِ چې وایتاسو پایتا تو کاذبون چې نسبته داروغه دروغ بموکو کو تاسو یې دا دروغ دی سوره سبا کې به دغه سي آیات راشي عذاباً عذاب النار التي کنتم بها تكذبون اول تکي دلتا نسبته ضمیر چې راجه شوی د بهي د مذاکر راجه شوی دی التا د مؤنث نو التا مفسرین ذکر کوي دلتا ضمیر چې راجید نو عذاب تراجید او آل تا مزک نغا عذاب دل تا مزکر ده او آل تا زمیر راجی ده نار تا او نار اغم و انسته ندوار سیدی اللہ اکبر ولا نذيقنهم موخام خاوب سکه ومنګه دایته مینالعذاب الادنا تخفيفه دنیاوی دی مینالعذاب الادنا دا غذاب ما عذاب نس دینا یا مینالعذاب الادنا دا عذابی دنیاوی نا ادنا دنیاوی عذابی دنیاوی الله اکبر دون العذاب الاکبر د عذاب لوینا اخرینا دا عذابه اخروی نا ما سوا عذاب دنیاوی بولا ورکو الله اکبر او ګره یا دا عذاب دنیا مراد ده یا چې کوم نه مراد تن عذاب عذاب د قبر ده یاره د پنج پريان عذاب قبر نه منی منګه عذاب قبر منو الله دې ته منګه محفوظ کی او چې ته درو وای الله دې تعالی در کی چې ته درو وای خلق ته د متنفره کول د پاره الله دې تعالی در کی د دومره خوخت لا الله <سؤال> همیر جووننو چې دیوه په شي درې خپل غت الله دی د پااره چې دیوه په شيوامن لا جره اوو د ډغ اللیه اچنا چې نپ شالله راپتون د خپل پر د ګاربانې بیا مخ اړوي د د غ نه نه منه نجر نه بیا شکه منګه د ممن نه منطېه بدلاغ استون کیو مجرم ای آغا چاہتا ہوئے چی اغام نمسلا دا شفاعت نمانی او ای شفاعت قهریا قبوریشتنے او ظالم ای آغا چاہتا ہوئے من اظلمو چی اغلا دا نصیت ورکلشی چی شفاعت قهریا قبوریشتنے او د بیام دامنې منی و ای شفاعت کئی شفاعت کئی دا ظالم دا مجرم کمی فتوے پی لگئی دا سر دا صورت نا الله رب العزت پدې پیل شروع کړی دي کلوا توي مفتري دې هم يقولو نفترى لوی دروغ چنده الله اکبر کلوا توي ويل لوی ظالم دې کلوا توي بليقاء ربك لوی کافر دې ولو ترى المجرمون لوی مجرم دې کلوا توي وې الله اکبر فاسق ده دا تول فتوه په گروه لگوله کلوه مفتری ده کلوه مجرم ده کلوه کافر ده کلوه فاسق ده او کلوه ظالم دے ظالم بیا اینا من المجرمون لو المجرم دے چه شفاعت قهریا قبوری امنی ولا قد اعتینا انا من المجرمین شکم عدم شما نه بدل واستون کی ولا قد اعتینا زندہو په دې کې دلیل نقلی نو موسی علی السلام ما تا کی سارا ور کړو مونږ موسی علیہ السلام ناز را کتاب فلا تانکوم فی مریت ملقای پشمکیه تطشد کے ملقای هی د ملاقات د کتاب نا موسی علیہ یا د ملاقات د موسی علیہ السلام کتاب سره یا د ملاقات د دې تکلیف نا لکه ملاو شو موسی علیہ السلام دګه سره غنیمانی دی ګورن الله اکبر دې ځا باندې مفسرین کرام غاڼې معنی کوي مکهګا ته په شک کې د ملاوي کتاب نا تا تا مل لقای مل لقای کل کتاب تا ته کتاب ملاويږي یا مکهګا ته په شک کې د ملاوي د د کتاب نا موسی تا موسی ته کتاب ورکل شي او یا مکهګا تپ شکه د موسی له د ملاقات د موسی السلام نا د کتاب سره دا کوم کتاب سره ملاقات شیو یا مکگا مل لقای کل عزا مکگا تپ شکه د ملاقات پل نا د تکلیف سره کمال لق یهو موسی تشبیدا لکه څنګه چې موسی علی السلام ته تکالیف رسیدل طالبان داګه سي تکالیف درکول شي او ترسی کالی ب دتهرسسی یونا ده موسا یا منکېګ ته په ش د مولا کا ستانا د موثال سلام سره په میاج کې ډګړی مع में وکړی د دپه چې دیځای کې هل حال والخوا نک تر پور خو څخه قرآن دلایل وسره نو وسره اوسمشت دی وای ګوره برې داسه تاو کی وای دا د حیات الانبیا حیات جسدی عنصري دی دا د قرآن نه ثابت ده الکه څنګه وای ګوره نبی علی السلام تعالی وای چې د موسی علی السلام سره ملاقات کې شک مکو طا موسی علیہ السلام سره ملاقات شوه دی نو چې موسی علیہ السلام سره ملاقات شو نو ملاقات خو د ژوندو سره چې ویناو ګره پیغمبران ژوند دي کنه ژوندینه دي ها په برې تو باندې لاس را کاګ دلیل ثابت شو دی توایفا اما الذیدا فی قلوبهم زغن فیتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء التعیلی دعا اهل الزیغ دی چلاره بول عزت به جهنم تاغور ځای ربانا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا زمون زلون د زالمانو سره کاګنه کی الله زمون زلون نه کاګای دا خالص تحریف د دینه حیات ثابتول دا مصداق د تحریف یهودی دی دا یهودی تحریف دی الله اکبر اول خدغه نور مانی دی او اذا جال احتمال بطل الاستدلال خبر ختم شو بلا دا چھ دی آیات کې نورم توجیحات تقریبا مفسرین کرام او توجیحات دادے داو کئی آو بل دا چې کمیراج کې ملاقات وائے آغا ما نام شی نو پخفل پیغمبر فاکوئی مصفل لی النبیونا فسول لی تو بیهم ما تا مصالی اجسادو کے انبیارا غلیو او ما غیل جمع ورکڑو مزنوالا ورکڑو نوو مثالی اجسادو تا ته نه حياتي جسدي عنصري ثابت ک موثل الی النبی یو نه فسلایتو بهم تا ته دا ثابت کو دا ثابتول د دینا ا خالص چې کمنه دا یو تحریف ته د دینه دغه نظريه نه ثابتېږي او ما باس کړه چې حياتي جسدی عنصري په دې قبرونو کې د چا د ما نل په دې قبر کې دا خالص د قران خلاف خالص د احادیث صحیحو و خلاف خالص د اجماع صحابه او خلاف خالص د اجماع د امت او د اجماع اهل سنت والجماعت خلاف نظریه دا بالکل منګړ ډګوسله دراوته دا, دا حیات د انبیاء او شتري حیات برزخی ده اعلا ده ارفا ده اجمل ده اکمل ده لیکن د حیات برزخی من کل الوجوه او من کل الهجوم مغایر ده د حیات دنیاوی نه د حیات دنیاوی سره هیڅ قسمه چې کوم د نو مشابهات نشته الله اکبر دا لاغه مغایر دی فلا تکون فی مری یتم الملقی دا ترجمه وی او چکم کوم خالق احادیث ذکر کړي الانبیاء یان فی قبور میصلون انبیاء ځوان قبرونو کې منځونه کوي دا د درې مې میں می تبقه روایت ته او د درې مې او د سلورمه تبقه روایت خلاف اجماع دا چ هغه نه به استدلال نكيږي نو چې څوک د ډېره استدلال کوي د اجماع خلاف کوي دا من صلى الله عليه عنده قبرینه استدلال شوکي نو دا بلکل امام ابن تیمیہ رحم الله دا علماء د سعودیا اجماعي تور سره نقل کوي هغه وای هاذل حدیث موزوون علی الاعمشه باجماعهم دا حدیث من غلطه ده دروغ جوړ شاله په عامش باندې په اجماع د محدثینو باندې د دغه دوس چې سکران نهقل کوئ د د اجات محددسنو خلاف دی دارنګ دغه روایاتو چې سک را نهقل کوي چې نبی بیالی صلاتو سلام به زما لکه صاحب د تسکین صودو دو قکی دا چې ایثال سلام بر را نی لږي او بیا به زما ق ل او زما په قبر باندېوه چې کم ننو سلام ک یو ضبه جوابور کو مدار روایت وی مسلم کې دی مسلم ک سر زما قبر ل او سلام کی زه جوابور کوم دا ن شتهې۔ دا کم کوم نه مستدرک حاکم مستدرک حاکم د ځان ور سره سی واکړی دي او علماي دیوبند ذکر کوي چې د غالی ش شیو وای مستدرک حاکم کشف المغالطات کې ډیر زور سره د ذکرای شي او په دا باندې شیخ د قطر راغلو الله دې عمر کې علم کې صحت کې برکت وای شي د نو مبتدعين ټوکا اسی ټوکا کړې دی مبتدعين ټوکا کړې او تر اوسه پورې لا دا غې مرد مجاهد د کتاب جواب لا تر اوسه چا نه ده کړونی کولې شي هر طرف ته دا باطل پروستو سرکوبي کړې ده الله د عمر دراز نصیب کی او الله د استقامت اله دی نصیب کی اغیر احلی پنچ فرتا زما څه چا سره غلې بیا تلم شیخ صاحب سره ناغېوم نو ما دا س شروعونکو ناغه معطبی ستمو نظر د مې آو وی ته مناظره کې نو کتابانه سې اعتراضات او کلندغي جوابونه به ورکول شي مېن الله په فضل ان شاء نو شیخ اعتراضات پما شروع کله د دې مبتدیینو اعتراضات شیخ د قطر خان باشا صاحب آی اعتراضات نو یو اعتراض سچ نور نوغه ما جوابونه چوارکله نو یو اعتراض دا وک کته ته وی چې مسلم شریف کې راته لای چې صلی الله علیه ورا کو بیا به زما قبر لرازی او په ما به سلام کوي زبا جواب ورکوم وې د دې جواب دی نو ما سند باندې کلام کتلو ما ته دې سند کې محمد ابن اسحاق دی او هغه سند کمزوره ده محمد ابن اسحاق ولاد صاحب در څک کتابونو کې لیکل دی چې امام مالک کوي ما د بیت الله په دروازه کې ودروي او مالک قسم راکوي نو زه به وام چې د جلال من دجاجلته زمانه دا د دجاجلانو نه یو دجاجل د خپل زمانه یو دجاجل محمد ابن اسحاق هغه دا خونده خو دې کې یو بل جوابيات کمای سږي ودا وایا وایا چې دا صاحب د تشکین صدور افتراق کړه د امام مسلم باندې دروغ ویلې ده غو روایت دا زیادت د سلامو دا, دا نشته ده په مسلم کې دا دروغ ویلې ده په مسلم کتاب د دا, دا غبان نه امام مسلم باندې او حقیقت دی چې هغه مسلم کې نشته ده هغه مسلم کې نشته ده دا دروغ دی په مسلم باندې دا رانګ د دغ روایتونو استدلال کول او یا د نور استدلال نبی الله حیون یرزق نو الہم روایت متکلم فيه ده چې نبی الله حیون یرزق نبی دا لا ژوند دې دې رزق ولا ور شي اول روایت متکلم فيه ده خو ک سېم نو بل احيان ان درب میرزا خون سره تایید کیږي خاصنګه حياته اغه حياته کم چ شوادا اوته ده او هو تنبیهن علی ان حياتهم لسد بالجسد ولا من جنس ما ما يحس به من الحيوانات بالجسد نه ده لینا ادامه هی نو شہدا مبارک اگرچه انبیاء اجساد محفوظ معصوم دی بالکل محفوظ او تر تازه دي لیکن حیات جسدی و انصری د انبیاء هم په قبرونو کې نشته دي او حیات جسدی و انصری اځه ملاویږي نو اوب قیامت کې بیا ملاویږي الله اکبر کله واقعيره واخلی وای ګره لك اغه رازو دالترلې مرغوستي او راستو او اغه چې کمدن دوټونو غله خلقو لدا نظریه جوړولا په پیغمبر قبل سره جامی سیر را راته نبی علیه السلام بادشاہ له خوب کی راغه چې وتوی چې د ما طرف که کده راغه نو زب الله سره او باسم زب الله سره باسم دغه پر اوږده واقعہ دغه پر نه خدا او کمال سره او باسن بیا بیا قیامت دی بیا بیا قیامت نوخه چې بیا دغه پر قیامت راتونه دی بل بزرگ له چې راو خل او هغه خلکو چې کم نه 90000 کسانو تاسو وی چې لیدل درو جوړ کړی دی نو هغه 90000 کسانو چې لیدل اغه ټیم کې قیامت بیا ولې نه راځه په کار کې چې اغه ټیم بیا قیامت راغلې وكنه الله اکبر فتاوی الاجنة کې ذکر کيده واقعيا چې باز خلکو دا واقعيات جوړ کړی غوي چا چې دا ویل دي فمن ظن انه صلى الله عليه وسلم اخراج يده له باز من صلى عليه فهو وهم وخيال لا اساس له من الاصل اس بنیا دي نشته ده او بیا غویل انه لا يتحرك فی قبره بمدید ولا غیره پیغمبر خپل قبر کې حرکت نپو نه پوغدوالې باندې کینې پپلنوالې باندې پیغمبر صحیح سالم دا سخت خپل قبر کې پروته هغه حرکت نه کوي په قبر کې نو دا چې چاوې دي وایي دا دروغ دي او دا د هیڅ حقیقت نشته کله یو خرافات کلبل بل خرافات دا جوړ کړی دي او د دې د چې مسلمانانو الله اکبر مسلمانانو گمراه کی او د مسلمانانو ناغه نظریه او دا اجماعي نظريه دا انبياو ته حيات حاصل ده چې غکم شوادا او ته حاصل ده په دې کې نشته او د شوادا او حيات باندې اجماع د صحابه کرامو دا چې دا جسدی عنصرې نه ده اجماع د صحابه کرامو الله اکبر اللہ واجعلنا ہو اوگر زولو منگا دی کتاب لرا ہو دن لی بن اسرائیل ہدای دا پارا دا بن اسرائیل ہو واجعلنا منو اوگر زولو منگا دا دینا ایمتن مشرانی اہدونا لار بے خود اللہ خلقوطا پا حکم زمنگ باندے هار کالا چی دی صبر اوکا امامی بیتی میاں زکر کئی بے صوبر والیقین تنالو الامام تو فدین صبر او یقین سارا پدین کې مشروت حاصلهږي واکانو بیااتینا او دوی په آیاتونو زوم غواندیو قینونا چی یقین کا ان ربکا تخويف او فروي بشاک عرب استه وايب سنوبينوم يوم القيامه هغه په سلوکې په مابند لري کې فرز د باندې فا کې چودې پای کې چې اختلاف وکاو اولا يهدلهم تخويفې د دنیاوي اولا يهدلهم اयान د ظاهره شوي د دوی د پاره چې سومره اله کېږي موږ مخې د دینه د پیڑونه يمشو ونا فما ساکینهما چې زیر از تیرګ دې فما ساکینه په بنگلو دا کیکه هغه پیړې مو تبا کړی دی دای داغه پاکورونو پغه پا بنگلو کی تیرې ګی را تیرې ګی وینې ما هغه تبا کړو چې کله دا نظریه اختیار کړی و الله والله چې هغه وی چې دا قبرونو علا شفاعت کوي قبرونو علا شفاعت کوي نو غیما تبا کډیو پدې باندې ان فی ذالیکا بیشک هم پدې کې دلاله توې دی افلا یسمون ایا دین نورې د قران چیږي ک دا مسله چې مالکم من دونهم ولی ولا شفی او لم یارو دلیل عقلی د پارا د اثبات د قیامت او لم یارو ایا د نور نه کړي ان نسو کول ما چې بیشک موږ شلو باران لرا ا غزم کې او چې تا پسرو بس موږ په سبب دې دان باندې زران فسلرا چی خوریه د اغینا انعامهم سار وید دای و انفسهم او پخ پله دای افلا یبسرونا ایا دای نوینه پسترغو باندې دا پسلو نا دای پد اخپل سترغو باندې دا پسلو نا نوینه چې دا سه تر او تازه شی نو چې کم الله دا کول شین نو اغا الله شفا شپارسیانو تا نده موتاح و یقولونا متا ها او وای دیو چې کله بيد راز د فیصله د قیامتو کچری ای تاسو رښتینی هوایا چې راز د فیصله پاره باندې फायदा ورن کیه کسان لاره چې کوفرې کړې د ایمان د د قیامت دا او ایمان د دای له فائدہ ورن کی دابه تور تهکوم او استهزاء جواب دی چې دای جو دای بد جو سوال چې کو به تور استهزاء کو قیامت پک کله قیامت زرا سوکه سرهبان اسرائیل کی ترشیو کنا فصایون غیظون الیکر اوصہم و یاقولون ما طاح زردا چڑا کای بتا تا سرونا لاسه بتوره استهزاء کیا ما دا بکلی نو دا سواله بتوره استهزاء نو الله ول جواب بتوره تحکم او استهزاء ورکلو لکه امام رازی ذکر کای چه دا دیده پارا چه ستانس لو بیا دا ټایم کې د کافررو د پاره به دغی ایمانفادهاکلی شي دغه ایمان شت نهنو ما نه اس پهله فده نه در کې والله هم وننظرونه او نهبد دوی لره مولت ورکلی شي او نهبد دیڅوک شفاېسی مع لکوم مندونې موللی والله شپ په آریزانانومو تسللی سپس مخواړوا ددناتظرو انتظار و کا ان نه هم منتظیرونه ب شکه انتظار کوون کې انتظار کو دیدي دی انتظار کوي پهته بهلهې پصلله بوکم امتیازاد د صورتو صورت ممتاز په بیان باندې چې بیان د عذابې قبرې کو په 25 तम نمبر کې صورت ممتاز په دې باندې چې ما تاسو لپاره بهترین بهترین نعمتونه دی کړې دي تر کې به پیدا لایو خو ما هکدام سلام او منلا چې شفاعتې قهریا قبر اللہ و اکبر سورت ممتازو فدی آیات کریمہ بانده مطا حاز الفتحو دارنگے سورت ممتازو فا ذکر دا توقیل دا ملک الموت بانده وکیلا بکم دارنگے سورت ممتازو چھما بنی اسرائیلو که ایم مگر زولیو ایم مطا یهدو نبی امرنا دارنگے سفت ممتازو فتفریقی دا بین المومن والکافر مؤمن او کافر کی تفریقہ اغه چکم دراوسته وا دنیاوی هم او اخروی هم کافر را به د مؤمن نه دیل بھی بھی دنیا کې هم او اخرت کې هم, هم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبی اتق الله ولا تطئل کافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیم ما الله اکبر سور احزاب مدنی سورت ترتیب دو قرآن کریم کے درے درشم دے پس دالے فلامین سجدینا اور ترتیب دو نزول کے نوی لمبر دے پس دا سور آل امران ربط دما قبل سورت سراب گنو جو باندے دے حالتا نفید شفاعت قحری اور دا قبوری ندلتا نو نوی علیہ السلام و مومنانو تہ تحزیز عل الاحکام چه احکام او معنی تاسو نظریه نو احکام او ام احکام او معنی نه لکه دو بازه پنجپیرانو چې بس صرف عقیده د توید منی ادا او زکا خدای برابر نه تطوس کړي صرف عقیده د توحید منی د سنت بس الحمدللہ عقیده مو قاده ٹھیک ده شکر او بس په دې شکر پکار دی خود از سنت تکم فائدہ پنکلو سنت دے کم فائدہ دا پنکلو جان تاے پنج پیرے او سنت دا پیغمبر گیرے تے روزا پورے سام نہ کلا دارنگ غم دے ترسا پورے سام نہ ک خادید ترسا پورے سام نہ کلا تیری شیشی پنج پیرے بیا احکام او منا عقیدہ دے سمجھوانو احکام دی بارے تعالی اجوندیکا دارنگ التے وی آیات لمبار دیرشم کے اخیری کے فعارز انہم دین ما کھوالو نودل ترغه تفصیل سمانا لا تطغل کافرینا والمنافقین د کافر او د منافق خبر او نه منی دارنګه الهتا پیدایش د آسمانونو او د زمکه اغه ذکر کړو نودل ته ذکر کوي اخیر کې چې نا ارزن الامانتا عل السماوات والارضی فبینای يحملنها ما پدزمکه آسمان باندې امانت پیش کو نه غي پکه خیانت نه انکار او خیانت کو یا آل تا رد دا شرق اوشو نو دل تا رد دا رسم باطل دل تا رسم باطل آل تا دا ختم که داغیر رد دیو که نو صرف دا شرق رد نا رد دا رسم باطل بام که چه باطل رسمونا غلط رواجونا تا بام ختمه دارنگی آل تا دا یوې چې موږ به د مسلمانانو انتقام اخلو ندلته نماز ذکر کئ چوغو احزاب والا اوتا لوی لوی ډلې راغله وي څنګه می دلا پس پاکلو انتقام می ته او توفیق را کې موږ لرا په شاند د لوکمان چې جهاد کو موږ په شاند لوکمان دیره پارا چی شي سجدا د احزاب سجداد احزاب الله اکبر سرب د پاره د الله او وګرځو مونږه کورون دایې په شان د سبا والا د سبا والا په شان ته تسنس وګرځو الله اکبر رب تسنواما غلبرا کی منگلرا پشان د غلبی دروم په فارس باندې چې jihad وکمگا پشان د jihad د لوکمان دی د پاره چې شي سجده د احزابو د پاره د کلمات استا او کدی سجداو نکړه نو چې سجداو نکي نو هلاکه کې پشان د هلاکو له د اصحاب سبا یا فاتر السماوات والارض فاتر او مضبوط کی من پتوید باندې پشان د سای یاسین او داغ پرشتو صوفات چې سب در سب علاډی دی او داغ ام بیاو چې ذکر شوی دی فسواد کې او توفیق را کې من لره دا بیان د توفیق د زمر د مشرکین او تاسو ر زمور پشان د اغه سړی مؤمن رجل مومن چې دعوت ور کلو ستا سجده تا تر اغه پور دا رب بسم الله اللہ اکبر دعوید سورتا اغا دا رد درسم باطل رد درسم باطل او رسم باطل دا چه غیب کم زوی تا یا بنده تا بے زوی اوی متبنا بے وطا اوی چه دا زوی دید پا زوی والی بے اونی با بے حقیقی زوی گنو حقیقی زویه بے او اغا داغا بی بی سر اغا بے خپل این گور گنه لا وغی نکانه